Bismillahirrahmanirrahim pues, Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və salamu da ələ əşgəfəl əndiyyə Və seyyidil mürsəlin əmmə bəəd Rabb-i şəhli səbri və min lisani yafqəh qəvli əmək əhrinci qalmıştıq Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm-i qıvasında qaləkənə Nəbi sallallahu aleyhi və səlləm yüktiren yəkul Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həmşə deyil Bu duanı etməyə çıxanlardır Ya müqallibəl qlub, təbbit qalbi alə dinik Sahabələr deyil ki, soruşduq ki, ya Resulallah Biz sənə və sənin gətirdiyinə iman gətirdik deyil Bundan sonra da deyil, bizim, bizim için qorxursam mı? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyil ki, bəli İnəl qlubə beynə usbu'ini min asabi rəhmən yüqəllibu haqəfəyəşə Qədlər Allah subhanıqla barmaqların arasındadır Və o barmaqları da Nədir? Səhədiyi kimi çevirir Və dedik ki Allah subhanıqla heç vaxt Öz quluna haqsız yeri zülmə edən deyil Qız Qul özü azandan sonra Allah subhanıqla Nəyini Onun azmasına Hökum verir Sonra Şeyx ümmətlə burada Allah Subhanahu əzabı barəsində gələn hədisləri, şiddət barəsində gələn hədisləri toplayır ki, həmin insanların nədir? qəlbində olan o rəhmət duyğularını çatdırmaq üçün. Çatdırmaq üçün və ya xop ki, yəni rəhmətlə elədir ki, əzabı önə araya gətirmək üçün. Şeyx də hədis gətirir. Dirvafih aydanam hən Rasulullah sallallahu alayhi və səlləm Cibril Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir meyraca qalxanda, meyrac gecəsi Cebrailə əhsəmana deyir ki: Ya Cibril, deyir, "Mikailə ləm ara mən kailədi, pahikandır." Soruşur ki: Ya Cebrail, ey Cebrail, Mikailə nə olmuşdu ki, mən deyim Mikailin üzünü gülen görmədim." Və Cebrail əhsəmana deyir ki: La zahiqa al-Mikail منذ Mikail deyir Allah Subhanahu aziz cehannemi yaratandan bəri deyir üzü gülmür. Ya burada sual çıxır, niyə görə məhz hədsdə Mikail keçir? Hə? Sur məsələsi. Sur məsələsi. Yaxşın cehannəm ilə nə əlaqəsi var ki? Cəhənnəm başlısı mükaildir, Cəhənnəm başlısı malikdir. Malik. Mesələn, Cebrailə-əsələm özü də keçə bilərdi, bizdə. Malik özü də keçə bilərdi, Cəhənnəm meleği. Niyə görə burda mükail keçir? Başka, başka melekler keçməyir. Kim, bələ nəzə fikirləşir, bir şey gəlməyir? Təbiət şikayətlərsin insanlardır. Yox, təbiət şikayət elmir Hə? Ay sağ ol. Yəni deyir ki, burada deyir əsas məqsəd də ondan ibarətdir ki, İyə bu mükail nə mələkdir? Uçaq yəni təbiət işlərinə baxır. Yağışlardır, küləklərdir, daşqınlardır, sellərdir. Buna bənzər şeylərlə təbiət fəlakətləri deyirlər, yəni belə bə şeylərdir. Və deyir bu Mikail Dünyada elə bir o qədər zəlzələlər, o qədər daşqınlar, o qədər sellərləm, o qədər böyük felakətlər görür ki Artıq cəhənnəmi görəndə Yəni, elə bir ki, dünyada olan zəlzələlər bizim gördüyümüz və görmədiyimiz Cəhənnəm əzamı yanda nədir? Heç bir şeydir Ona görə də, yəni, mükail bunları görür Artıq cəhənnəmi görəndə, yəni, çox dərinə gelir Haydi, qardaşlar Ona və dünyada olan hər hansı bir zəlzələ, zəl zəl, hər hansı bir fəlakət, Allah subahatına əzabın yanında nədir? Heç bir şey yəni. Sonra şeyx, yəni dedim ki, bu təhrim barisində olan, Allah subahatına əmir və nəhillərinin bar barisində olan hədislərə tutduyu bir yerə, hədislə gətirir. Peyğəmbər sallallahu aleyhissələm deyir ki, kulli muskirin deyir, haram İnəllahü təala əzə vəcəllə ahadə ləmin yəşrəb min tinə qəbaldir hər bir deyir insan sərxoş edici şey nədir haramdır deyir Allah subhanə içki içən adamə deyir ver verib ki ona deyir cəhənnəmdə yəni, bir su var o sudan deyir içizdirsin <gülüyor> Soruşu ilə ki, ya Rasulullah, o nədir? Deyilər, ya Rasulullah, mətiynətül xəbəl Peyğəmbər sallallahu aleyhətindir ki, Araqa əhlinlər və usaratı əhlinnər Və Peyğəmbər sallallahu aleyhətindir ki, Cəhənnəm əhlinin təridir Və bəzi rəvalitləri gəlir yəni, ki, usarat əhlinlər Eləyir ki, cəhənnəm əhlinin soqudur <gülüyor> Yəni, cəhənnəm əhlinin verilən soqudur Yəni, o insandan soqudur Aydın da insanı soku da ki, nə olur, yəni ki, irindir, qandır, yəni ondan sıxılıb, yəni əmələ gələn bir şeydir. Sonra ümumiyyətlə bu hədistə alimlər gətirir ki, bu hədistə musiqinin haram olmasına dəlil var. Musiqinin haram olmasına dəlil var. Hədisi arasındadır. Möhmonda. Hə? Möhmonda. Yə, bu, bu oxuduğumuz hədistə. Sağlı Hə? Sağlı şəhə. Hə, Sərxoş edicidir Ümumiyyətlə, yəni, musiqi niyə görə haram olub? Alimlər yetirir ki, musiqi Yəni, musiqi öz-özlüyündə nədir? İnsanın elə bir ki, bir anlığı İnsanın ağılının əlindən alır İnsanın yəni, bir, bir huş edici xaraqtəri Malikdir Adi görsən ki, insan nə qədər avaryalı olur Yəni, görsən ki, maşın çevrilik İçində, məsələn, musiqi gedir İstər-istəməz, məsələn, insanın ağılının başında alır Rahat insanı elə bir ki, hərəkət eləməyə qoymur Yəni, musiqi olur, şeytan deyir ki, bir ezi qaz qaza basır. Adam qaza basır, sürət çox alır, istər-istəməz yəni, problemlər çıxır. Yəni, musiqi çox var, insan nədir? Həqiqəti qoymağa gəlmə. Hətta sevgi-məhəbbət məsələlərində də şəx getirir ki, insan görürsən ki, adi bir dənə məsələn, ola bir şeyin qadın olsun. Yəni, o qədər musiqi qulaq asarsan, onu yəni, beyində elə canlandırsın ki, sonra musiqidən doyandan sonra, artıq onun gözündə nə olur? əvvəlki kimi olmur amma artıq insan evlənir. Artı oja gec deyən. Aydındır? Ona görə insan gücü şəfaamədə qardaşlar musiqidən uza olmalıdır. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, dinin hadisi Əbizər qala qala Rasulullah sallallahu əleyhi və sələm, Peyğəmbər sallallahu və sələm, buyurur ki: "İnni ara ma و اسمع ما لا تسمعون sallallahu alayhi ve sellem dey ki mən sizin deyə görmədiyiniz şeyləri görürəm və sizin deyə eşitmədiyiniz şeyləri işitirəm لو تعلمون ما اعلم دي اير deyən məmlənləri bilsəydiz deyə lə dhahiktum qalila və lə bakaytum kaseera məmlənləri bilsəydiz çox ağlayardınız və az gülərdiniz deyir o matalazestum binlisa alal furush və deyən məmlənləri bu elminiz deyir Ya qorxunuz, ya Allah Subhanahu va qorxunuz. Sizin elə bir şey yataqda qadınlarınıza yaxınlaşmağın məna olardı, yəni. Wala kharajtum ila su'datin teşharuna ila Allahu Azza va Jalla. Bitti çıxardınız deyir, deyir, açıq ayır, yəni alanlara, höndür bir yerlərə və orada deyir, oturub dey ağlayarız. Abu Zerr rədillahu deyir ki, vallahi la wadditu an nishjaratun və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, çaşıq deyir ağac olardım. Sonra deyir öz üzümə deyir bu riyartım gedərdim. Deyil. Ümumiyyətlə insan müsbət anında e, bütün ləzzətləri yaşayan çıxardır. Ayındır. Hətta bir dəyə işdə problem olsun. Ya yə bir dəyə yəsa bir güclü bir spor olsun, ya münaqişə olsun. Ya insan həyatından kimisə əzizisə, əzmini isə sevdiyinsə, içirsən, uşağımı deyim, qızımı deyim, bacımımı deyim, qardaşımı deyim. İnsanı görürsən ki, artıq nədir? Yəni görsən ki, həvəsi qalmır. Bir anlıq görsən ki, insan yəni hər şeydən vaş keçir. Hətta yəni peyğəmbər salsam deyik, həyatın mənbəylərini bir səcih hətta deyir, yəni qadın ləzzətindən də deyir. Yəni ləzzət qalmaz sizdə. Necə ki, Ayşə rəziyallahu bir hədisdə bilir ki, peyğəmbər salsam deyik ki, qiyamətdə insanlar hamısı nə olacaq? Lüt olacaq deyir. Və Ayşə rəziyallahu ənhə qeyd onda deyir, necə ki, İnsanlar bir-birinin divrətinə baxacaqlar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və deyir ki, "Ey Ayşədir, o gün insanlar deyir, başı elə qarışacaq ki, deyir, öz problemlərinə yanındakı bilməyəcək." deyə. O dərəcədədir. O çıqaldı insan, yəni kiməsə deyir, tamaşa eləsən o gün deyir. Sonra başqa bir hədisdə deyir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Cəbir rəziyallahu anhdan gələn hədisdə ki, "Xarajla mərəsulullah sallallahu əleyhi İlâ Sâd ibn Muâz hünəfiyya Câbir rədiyallahu anhə deyir ki, anhdiki Sâd Öləndə Muâz öyləndə deyir, Mu de, deyir çıxdı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və salləm ilə. Fəlamma salli alayhi Rasullullah sallallahu alayhi və salləm vəldilə qəbrində. Peyğəmbər sallallahu alayhi və salləm onun cənazə namazı qıldıqdan sonra deyir, onu qəbrinə qoydular. V usbiyə alayhi və səbəhədi Rasullullah sallallahu alayhi və thumma kəbəra fəkəbərnə deyir. Qəbrə qoyduqdan sonra qəbrin üstünü zərtdilər. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dey tەسbih gətirdiyi, de, biz də tەسbih gətirdiq. Peygamber sallallahu sellem, təkbir gətirdi, biz də təkbir gətirdiq. Qətilə ya Resulullah limə səbəhtə sumə kəbər surşulləki ya Resulullah. Niyə görə deyir? Sən deyir, tەسbih gətirdin və deyir, təkbir gətirdin, sonra təkbir gətirdin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, laqə tadayq ala hada l salih qəbrətə. Peygamber sallallahu sellem, ki, bu salihdir, insan deyir, qəbri Ona deyil, sıxdı deyil Ona görə də de, mən deyil, təsbih və deyil, təkbir deyil, gətirdim deyil. Və Səhəd ibn Muaz, yəni İslamda böyük insanlardan olur Hətta başqa bir hədisdə Peygamber s.a.v. deyil Səhəd ibn Muaz eləndə deyil, Allah s.a.v. Ərşi titrət deyil Və ümumiyyətlə alimlər gətirir ki, bu hədisdə Ola bilsin, insan deyil, qəbr əzabı görməsin Amma burada, yəni bu hədisdə çəkilən əzab Hər bir müsəlman üçün olur Aydın da Hər bir müsəlman üçün olur Yəni bir anlıq əzabdır İnsanı sıxır və bıraxır Ondan sonra yaxşı insan olsa Olu bilsin elə, yəni, elə də geçsin Yəni pis insan olsa Olu bilsin ki Davam eləsin müəyyən bir müddətə qədər Və yaxşı yəni, Ta qiyamət gününə qədər yəni. Sonra Başqa bir hədistə Min hadisin Abi və Mama qala qala Rasulullah sallallahu alayhi və sellem Qiyamət günü Allah Subhanahu insanları dirildəndə günəşdir insanların başı üzərində deyə yaxınlaşacaq. "Tağu lemin hadil hawam kemadi taril gudur deyir." Yəni dənizlər gölməçələr o vaxt deyir, necə qazanda deyir, su qaynıyırdı, eləcə qaynayacaq Yaraqun fiha ala qadri khatayahum bi insanardi öz gunahlarına göre deyib. Fərlicəylər, minhum men yablagu ila al-Kabe və ele insan olacaq ki onun təri deyib. Topuğlarına çatacaq. insan var ki dilini çatacaq. Ele insan var ki deyir. Belə senəsindən olacaq. Ele insan var ki deyir, az qalıyı tərinin içərisini deyib boğulacaq deyib. Və başqa bir hədisdə İbn-Əmərdən gəlir, deyir Mən taazzamə fi nəfsi Əu ixtəalə fi dey, məşşihi Ləqiyə Allahu Teala və hu aleyhi qadbandı Kim deyir? Öz-özünü öz aləmdə deyir, böyüdərsə deyir Yəni özündən xoşu gələrsə deyir Mən dəhşit oğlanam Bələ elə Əu ixtəalə fi məşşihi deyir Və yaxud qeyd deyir Yəni təkəbirli yeriyərsə deyir Ləqiyə Allahu Teala deyir Və hu aleyhi qadband Allah Subhanahu Taala'nın Allah Subhanahu Taala həmin insana deyir: qəzəblənər. Başqa bir ərsdə Peyğəmbər sallallahu alayhi deyir ki: "İnəl musavvirin yu'azzabūna yawma al-qiyamati və yūqāl lahum: "Əhyi mə xalaqtum." Peyğəmbər sallallahu bir azsa buyurur ki: "Allah Subhanahu Taala qiyamət günü rəssamlara əzab verəcək." Ayırdı. Rəssamlara əzab verəcək. Və onlara deyəcək ki, əhv mən xələqdun deyil dirildim Və onlar da dirildi bilmə deyəcək Allah s.ə.q. olan əzabını deyil Şiddətləşdirəcək deyil Və başqa bir hədistə Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki İnnə əhədikum idə mətə urid aleyhi Məqaduhu bilqadəti və ləşi İnsan deyil, Adəm övladı öyləndən sonra deyir. Ona deyir, qəbirdə ta qiyamət Findirilənə qədər hər gün səhər Və axşam Sonu göstəriləcək Yəni, axır insan yeri haradır Cənnətdə isə cəh Cəhənnət, cəhənnəmli isə Cəhənnəm göstəriləcək Və əgər insan cənnət əhliləndirsə insan bir növhət də əzab çəksə verə, Orada insan təsəllil tapacaq Yəni ki, inşallah deyir, axırım yaxşıdır da. Yox, insan cəhənnəm əhliləndirsə Yəni, onun əzabın Yəni, sonuncunun da Pis olmasını bilmək İnsanın əzabı nəyəcək Getdiyəcək artıracaq Və ümumiyyətlə Burada bəzi məsələlər var Allah subhanətə və insanı Cənnətə girmək üçün yaratıb Allah subhanətə və insanı Cənnət üçün yaratıb Amma Cəhənnəmi seçmək Cəhənnəmə girmək İnsan nə Öz tərcih idi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 Allah subhantala insan üçün yerləri yaradıb, Allah subhantala insan üçün göyləri yaradıb, Allah subhantala insan üçün bu yeri, göyü, günəşi, yaxşı, buludları, təbiəti hamısını kim üçün yaratıb? Sənin üçün, mənim üçün yaradıb, yəni. Aydındır. Və Allah bu nəymətlərini düzgün istifadə eləmək lazımdır. Və həmçini alimlər gətirir ki, Allah subhantala deyə axtarırsansa, Allah subhantala bir kimlərin yanındadır? Allah subhantala deyə kimsəsizlərin yanındadır?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 Amma yetimdir, yesirdir, heç kim görmür yəni, Deysən, os da heç kim görmür də. Yəni, artıq elə bil ki, rüyayı Axaran qapı bir növ insan üçün bağlanır Və həmçini Allah subhantalar insana verdiyi dəyərlərdən Biri də odur ki, Allah subhantalar Məzunlərin duasını qəbul edib Aydınlə qardaşlar yəni, Məzunlərin duasını qəbul edib Əl-həmdillə, əl-sərdə yəni, ki, varlığının duası qəbul olur Vəzifə sahiblərinin duası qəbul olur Kimin duası qəbul olur?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 insanlara verdiyi dəyərdən bir də odur ki Allah subhantı Allah yetim insanı saxlamaq barəsində yəni nə, nə qədər hədslər yəni yəni baxırsam bunlar hamısı insanlar gözündə belə kiçik olan şeylərdir insanlar gözündə önəmsəmirən şeylərdir bunlar, yəni insanı qədər önəmsəmir bunları amma Allah subhantı Allah Pəğəmbər sallallahu aleyhəsələndirini yetim barəsində buyurur ki, kim bir yetimi götürərsə və onu himayə eləyərsə saxlayarsa, böyüdərsə deyil Mənə cənnətdə barman işarə edir ki, belə olacaqdır Yəni, yan yana Və həmçin sələflər deyir ki, elm deyir, alçaqlı olan deyir, kimsələri deyir, yüksətməkdir Elm nədir? Alçaqlı olan kimsələri yüksətməkdir Və ümumiyyətlə, yəni, bütün bunları oxuduqdan sonra, bildiyidən sonra insan görür ki Allah subhata doğrudan da insana nə qədər qədir qiymət verir Amma insan görürsən ki, yəni də Allah subhata olanıq layiqincə qiymətləndirmə? Allah s.ə. nəcəki bir ayda buyurur ki Məğarra ki, bir Rabbik kərim Ey insan, səni Rəbbinə qarşı aldadan nədir? Yəni, nədir ki, sənə Rəbbibə qarşı aldadır? Deyə. Və başqa bir ayda Allah tələ buyurur ki Əl-Rəxmən surətində Həl cəzəli həsən illəli həsən Məyərdir, yaxşılığın deyə, qarşılığı deyir Yaxşılığı, yaxşılığı deyilmə? Allah s.ə. nəcəki bir ayda buyurur ki Yerləri, göyləri, sənə ki, ram elədi Amma deyir, sən deyir, bunun əvvəsində neynə bilmək Aydın deyir Sonra Şəx burada hədisləri toxunmaqda davam edir Və buyurur ki Mən şəri bəl xamrə deyir marrətən Ləm tuqbəlləhu salətu ərbayinə sabəhəldir Kimdir, bir dəfə deyir, içki içərsə deyir Onun qırt gün namazı qəbul olmaz deyir. Fəntə bədi təb Allahu ali. Əgər o insan tövbə eləyərsə, Allah onun tövbəsini qəbul edir. Feynə in deyir insan tez-tezən sonra yenə də qayıdıb içərsə deyir, yenə Allah gün onun namazını qəbul etməz. Əgər insan yenə tövbə eləyərsə, Allah Subhanahu taala onun tövbəsini qəbul edir. Sonra ravi deyir ki, bilmirəm peyğəmbər sallallahu əleyhi və 3-cü dəfə idi, yoxsa 4-cü dəfə idi, yadımdan çıxıb. Onu deyəndən sonra yenə dedi ki, fə in ada qal haqqan ala llahi an yusqiyahu min Və deyir 3-cü 4-cüdən sonra deyir, işarə Allah subhanahu deyir, üzərinə deyir, haqq olar ki deyir, həmin insana deyir, cəhənnəm elə bir şey sopundan içsin deyir. Cəhənnəmin qanlı irini suyunla içirsin deyir. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi ki, mən mən mat edirəm, mu'minan li'l-xamri saqahu llahi min nəhlur ota kimdir? İçki içərəkdir. Yəni alkaş kimdir belə. Ölərsə, yəni içkidən elə tövbə eləməmiş ölərsə, Allah Subhanahu ilə Cəhənnəmdə bir çay var. O çayın o çayda ona içizər. Soruşulur ki, həmin çay nə yarısı ilə Peyğəmbər sallallahu alayhi buyurur ki, həmin çay Cəhənnəm qadınlarının deyir, xərçindən axan deyir, elə bir şey qanını irinli deyir su deyir. Sonra Ümmetle içki bütün şerlilerin başladı İçki bütün şerlilerin başladı Ümmetle İslam'da ana düşmenler var Ana düşmenler var Yani büyük düşmenler var Elevki Böyük e, Böyle diye Barigalar var <gülüyor> Yatanlar yukudan yansın Biri içkidi Biri neydi He Hə? zina özü günahdır da, yəni. Hə? Birin nəfsdir. Sonrası? Bir şeytandır. Sonrası dey, onun başında bir dənə böyük şey var. Və ya da evlis. başında deyən bir dənə böyük bir şey var. Ən bla, ən başında böyük deyilən ən böyük şey elimsizliyidir. Ən böyük şey, ən böyük təhlükə insan üçün elimsizliyidir. İstər, İstər-istəmək, insan elimsiz olanda bütün bu, ham, bütün şeylər hamısı elimsizliyidən gəlir. Və bunu da əksi olaraq Peyğəmbər sallallahu aleyhissələmə deyir, deyir ki, Allah subhanət hala kimi cənnətə asanlaşdırmaq sizə, yəni elmi yollarını o insan üçün asanlaşdıraq. İnsan bütün bu təhlükələrdən hamsına ne ilə çıxır? Hamsına Allah subhanahu təala insan bütün təhrikələrin hamsına elimlə çıxır. Əgər elmi olmasa insan görsün ki, çıxa bilmir. Və davamiyyətlə oxumaqla çıxır. İnsan hətta istəyir alim olsun belə, istəyir professor olsun belə, kim olursa olsun, insan cəmaaddan uzaqlaşdı, oxumaqdan uzaqlaşdı, təkrarlamaqdan uzaqlaşdı, insan istər istəməsin nədir? Zəifləyəcək. Ona görə dil nədir? Davamiyyətdir. Nəsihətdir. Devamiyyətdir, nəsiyyətdir Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm Ənna Rasulullah sallallahu aleyhi ve səlləm qalə İyəkum mühakkiratı zunub Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm deyir ki deyir Kişi günahlardan qoruyun deyir Fəinnə hunnə yeştəmiyən Alə racilin ətdə yuhlikə Və deyir bu küçük günahlar Hamısı deyir, bir yerə toplaşır Və insan həlak olmasına səbəb olur deyir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm kiçik günahların insanı həlak etməsi barəsində gözəl bir misal çəkir. Deyəkəmətələ qov min nəzəl arda dil fələtin deyir. Bir qön deyir, bir boş bir ərazi toplanırlar deyir. Və had arada sanir qov min deyir, fəcəl rəcəl yantalıq deyir, yəni. Nəsə bunlar deyir, hələsi gedirlər, hələsi bir dənə çördəkdən çörtdən deyir, yavaş-yavaş gətirirlər. Hətta böyük bir yəni, və əjd cünarandır qan da cünə nə səbəb yəni böyük bir dənə od əmələ gətirir. Yəni ümumiyyətlə yəni mənası odur ki, dama dama ayınlar görürlər, insan gələyə gücü çatana qədər böyük günahlardan, əksi günahlardan çəkinsin və alimlər deyir ki, tövbə ilə dey böyük günah ola bilməz. İsrarla da nə? İsrarla da kiçik günah ola bilməz. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم